Випросталась, блузко почала нервово засібати, кинуту на килим панчишку, ногою під ліжко заштовхувати. Невідомий пан першим отямився. Витяг з валізи, виявляється, тут і валіза його стояла, білу сорочку, накинув на плечі і іронічно, так зовсім зневажливо, до мусі «О, нарешті сопружниця моя з'явилася». «Спізнійтесь, рибанько!» «Що? Яка ще супружниця розгнівалася Муся такому дурному жарту? Я, певно, каютою помилилася?» Схопилася, червоніючи, що доведеться на очах у нахаби корсаж і панчішки підбирати. Навряд чи відказав той спокійно. Який у вас номер?» Двадцять третій сердито буркнула Муся, шукаючи чобіток. Ну, то ніякої помилки немає. Так що, прошу до сімейного гніздечка. Як мені вас називати? Рибонькою підійде? Та що ви собі дозволяєте, шановний, скинулася Муся. Ніяка я вам не рибонька. Чи ви при своєму глузді? А сама тишком-нишком до дверей відступає і міркує, чим вдарити по сіпаку в разі чого, онде біля дверей у воському кованому кошику парасоль стирчить. Можна кошиком, можна парасолем. Але нахаба не квапиться свою чорну справу робити. Зупинився навпроти і сам очі вирячив. «Як?» Хіба вас не попередили? Це ж про що? Обережно питає Муся, а сама вже і за ручку парасоля взялася. Важкенький, гостроносий, цілком підійде для захисту. Як про що, своєю чергою, здивувався той? Ну, ви ж актриса? Стоп, думає Муся, хто знає, з якого дива та примхлива фаїночка запрошення у лев'ячу пащеку відправила. Порахувала до десяти, перед тим, як відповісти. Завжди так робила, як колись батько навчив. Промовила невпевнено, актриса? Ну, так, нібито. Ну, і я актор. Зрадів нахаба, витираючи голову рушником. І... Закривлявся огидно, переходячи на театральний басок. Колись у Маріїнському представляв, бувало, як вийду на сцену і заволав огидно, ніби розпівування робив перед роялом «О-о-о-о! Мі-мі-мі-мі-мі!» Сказати до слова Муся театру не любила. Усі п'єси, що на сценах йшли, перечитала. А от як люди перед людьми кривляються, терпіти не могла. Тому скривилася, немов почула скригіт монети по склу. Від цього звуку у неї завжди печінки переверталися. А той, помітивши таку зневагу, заволав ще огидніше. Ось це. «Бить іль нібить?» Як ви гадаєте, до речі, або. Молілась ли ти на ніч дездемона? І додав нормальним голосом. Ну і все таке інше. Тепер ось будемо з вами на пару шановну публіку розважати. І знову дав басові ноти. О, времена, он равий. О, о, мі, мі, до. І без жодного переходу. Дозвольте відрекомендуватися. Олексій. прізвища не називаю, надто воно відоме. Муся. Розгублено промовила Муся. Точніше, Марія. Марія Матвіївна. Тільки я все одно нічого не розумію. Що ви там про шановну публіку говорили? Той Олексій аж по колінках себе вдарив. Вас, певно, погано проінформували, Рибонько. Ніяка я вам не, не встигла вставити муся, як повідомив Нахаба наступне, що з метою розваги високих гостей пароплаву чисто конфеденційно найняті вони сюди, аби утворювати невимушену атмосферу. Танці та ігрища заводити, спонукати до гри в карти, до замовлення напоїв у шинквасі та збадьорувати пристрасті. І додав.